Szeretettel köszöntelek minnyájatokat! Szervusztok, kedves kis barátaim! Ha elmaradt egy óra a tanítás végén, az én kiskoromban örültek ennek a gyerekek. Gondolom, ti szomorkodtok ilyenkor, ha mégis bevallom bátran, hogy én is örültem. Egy ilyen napon történt, hogy osztály és törpetársam, Hegyke-pögyke így szólt hozzám. Gyere már egyszer velünk te is stiklizni. Hát ti bizonyára nem ismeritek ezt a szót, stikli. Mondhatnék helyette heccet is, de gondolom, azt se ismeritek. Csíny, huncutság, kópéság, több is, kevesebb is. Nevezük hát diáktréfának. Most azért is jó egy kifejezés, mert hegykepötyke felszólítása nem törpeházán, hanem itt Budapesten hangzott el. Tízesztendős korunkban ugyanis itt jártunk iskolába. Örültem neki, hogy engem is hív, mert akkoriban már nagyon terhemre volt, hogy én mindig jó gyerek legyek. Egyesek már besavanyodottnak is nevezgettek, és még arra is gondoltam, mennyire sajnálnám majd öregkoromban, hogy én soha semmiféle diáktréfában, kalandban nem vettem részt. Beleegyeztem tehát, hogy velük megyek, és hegykepögyke meg cimborai elmagyarázták nekem, mit fogunk cselekedni. Menni fogunk az utcán szépen, rendesen, de egy csomó apró kárpitos szeg lesz az ujjaink között. És ha kislánynak kerülünk a mögé, akkor azokat a szögecskéket ügyesen belepottyantjuk a tarkójánál a Galériába. Kezünket villámgyorsan visszakapjuk, és nyugodtan, komolyan beszélgetünk tovább. Nagyon mulatságos, ahogyan sikkant kapkod szögdécsel, mert azt hiszi, bogár került a ruhájába. Minket azonban mégsem er szídni, mert hiszen mi rá se pillantunk. Mi komoly képpel vitatkozunk valamelyik tantárgyról. Bármennyire is kívántam részt venni velük a mókában, ez a tájékoztatás meghökkentett. És kijelentettem, ez nem jó. Ettől nagyon megijedhet, árthatunk neki ezzel. Hát persze lehurroktak, Éppen ellenkezőleg használunk neki, mert körültekintésre Óvatosságra neveljük. edzzük az idegeit. Gyönge érv volt ez a szögpottyantás védelmére. Vágyam viszont a stiklizésre annyira erős volt, hogy juttatott erejéből az érvnek. És már aznap is négy-öt kislánynak pottyantottam szögecskéket a nyakába. És nagyon élveztem bűvészi gyorsaságom, mert amikor a kislány bőszülten visszafordult, én már nyugodt és komoly ábrázattal magyaráztam hegykepötykének. Nem jól mondott kérlek, a legkisebb közös többszörös törstényezőkre bontással úgy határozzuk meg, hogy a törstényezők mindegyikét annyiszor írjuk le, ahányszor előfordul abban a számban, amelyben a legtöbbször fordul elő. Ekközben udvariassan kikerültük a kislányt, és csak akkor puffant ki belőlünk az élvezetes hahota, amikor már nem láthatta ábrázatunkat. Örültem neki, hogy részt vettem a stiklizésben, hogy nem vagyok már besavanyodott jó gyerek, és legközelebb már eszembe se jutott, hogy először azt mondtam, árthatunk ezzel a kislánynak vagy negyed kiló kárpitos szögecskét hintegettem el gallérokba, mint hogy októberben történt ez a hintegetés, elneveztem őszivetésnek. No de ha vetettem, arattam is, pedig rémületet. Egy kislány ugyanis leszaladt ilyetében a gyalogjáróról, és éppen egy száguldó kétlovas hintó elé. Egyetlen pillanatig biztosak voltunk benne, hogy elgázolják a lovak. S félrerántotta is őket az ügyes kocsis, az a rémítő pillanat mégis létrehozta minnyájunkban az elhatározást. Abba hagyjuk az őszivetést. Én még diadalmoskodtam is nagy nagyszemtelenül. Na most láthattátok, hogy igazam volt. Árthatunk a stiklizéssel. De persze megint lehurroktak. Nem igaz, a stiklizés nem hibás. Az volt a hiba, hogy lányokkal kezdtünk. A lányok buták. Ebbe a magyarázatba minnyáján szívesen belenyugodtunk, és törtük a fejünket olyan stiklin, amely még mulatságosabb is a szögpotyantásnál, és amelyről biztosan tudhatjuk, nem árthatunk vele senkinek. Ki is találtuk, mit tegyünk és néhány nap múlva felmentünk vagy hatan egy nagy belvárosi bérház első emeletére. A legerősebb fiú megfogta a kis Kovács Andrista alatt, egy másik a két lábát emelte a levegőbe, Andris meg behunyta a szemét, és becsöngettünk egy lakásba. Mihályt ajtót nyitottak, már vittük is be Andrist visszinteset, Lefektettük az előszoba piros szőnyegére. Egy jó beszédű társunk meg előadta szépen a háziaknak, hogy elnézést kérünk a zavarásért, de elájult az osztálytársunk. Szíveskedjenek egy pohár vizet adni, hadd térítsük magához. Hozták a háziak késégesen a vizet, hegyke-pegyke kitátotta Andris száját, rökkintgetett bele a pohárból, mi meg melléje kuksoltunk, és könyörögtünk Andrisnak. Térj magad az, kedves barátunk, ne hagyj itt minket ilyen ifjan. Aki azonban Andris feje mögött kuksolt, túllőtt a célon, és ezt mondta. Ha nem térsz rögtön magadhoz, akkor át csapok a fejedre, hogy kukán mégy a más világra. Andrisnak addig is kegyetlenül nehéz volt komolynak maradnia. Nyilván ugyanúgy remegett a hasa a visszatartott nevetéstől, mint minnyájunké. Ekkor már azonban, a megkukító fejen csapást halva, nem bírta tovább erővel, és kitölt belőle a brúháha. Belerobbant a nevetése a pohárba, a víz fröccsön, ő meg felugrott, rohant kifelé, mi persze utána, és kiáltoztuk közben a háziaknak. Köszönjük a vizet, meggyógyult a drága, jaj de jó, jaj de jó, köszönjük, köszönjük. Az utcán aztán megálltunk, egymásnak dőltünk, és az volt a legnagyobb élvezet az egészben, hogy nem kellett tovább visszatartani a nevetést. Nevettünk is percekig, még a könnyünk is csorgott tőle. Nagyon örültem ismét, hogy részt vettem ebben a remek stikliben, és annak még külön is örültem, hogy ezzel aztán igazán nem okozhatunk semmi bajt. Annyira tetszett nekem ez a móka, hogy legközelebb arra kértem a fiúkat, én játszhassam az ájultat. És fogadkoztam, én nem nevetem el magam, hanem lassan eszméletre térek és elérzékenyülten hálálkodom a háziaknak. Felmentünk hát ismét egy első emeleti lakás elé. Felemeltek, behúnytam a szemem, és becsöngettek. Tüstént kiáltott oda benne távolabról távolabbról egy öreg néni. Nyitom, mindjárt, tessék várni! Néhány pillanat múlva már hallottam is, hogy nyílik az ajtó. Társaim bevittek, lefektettek a padlóra, a jóbeszédű meg előadta kérésünket. De ekkor megint nyílt az előszobai ajtó, és egy másik néni, aki nyilván ekkor jött haza, ezt kiáltotta. – Rettenetes! Rettenetes! – Azt hittem rajtam, sajnálkozik. Feküdtem hát tovább is, mozdulatlanul csukott szemmel. De így folytatta fájdalmasan és jajongva. Harminc kilenc fokos lázzal fel kell, és kijön háló ingben. Hát hogy tehetett ilyet, édesanyám. Ekkor kinyitottam a szemem, és megdöbbenve láttam, hogy már egyetlen osztálytársam sincs az előszobában. A hálóinges nagyon öreg néni egy szekrénybe kapaszkodott, és ilyetten, Könyörögve motyogta, ne haragudjál rám, édes jalánkám. Azt hittem, hogy a postás csönget, hogy a nyugdíjamat hozza. A fiatalabb néni újból feljajdult, és mezit lábjött ki, influenzásan novemberben, amikor úgy vigyázok, nehogy tüdőgyulladást kapjon, hiszen ott van édesanyag papucsa az ágy mellett. Karon fogta gyorsan a nénit, és vezette a szoba felé. Gyorsan vissza az ágyba. Hogy könyörögtem, ne törődjék vele, ha csöngetnek. De ha már kijött, miért nem papucsban, pongyolában? Totyogott az öreg néni a szoba felé, és majdnem sírdogálva mentegetőzött. Igaz, drágaságom, igaz, de siettem. Féltem, hogy nem vár meg a postás. Az ajtóban azonban meg kellett állniak, mert a néni köhögni kezdett. Megkapaszkodott a kilincsben, és csak úgy rázta a köhögés. Száraz, influenzás, veszedelmes hangú köhögés. Még a lépcsőházban is hallottam. Még a kapuajban is hallani vértem. És most, midőn elmondtam nektek ezt a Remek stiklit ismét hallom, emlékezetemben. A kapu előtt csak hegykepögyke várt rám a könyveimmel, a többiek már elszélettek. Átvettem a könyvcsomót, és anélkül, hogy egyetlen szót is szóltunk volna, megindultunk hazafelé. Szervusztok, kedves kis barátaim, szeretettel köszöntelek mindnyájatokat!